A Máté írása szerint való, Szent Evangélium, 20. fejezet. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a emberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben elküldi őket az ő szőlőjébe, és kimenvén három óra tájban lát a másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala, és mondanékik,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 és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beest veledék, mondta a szőlőnek ura az ő vinczel Hívd elő a munkásokat, és adkinékik ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 11 órásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek. Jövén aztán az elsők, azt gondolják valahogy ők többet kapnak, de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, Zúgolódnak vala a házigazda ellen, mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén, mondta azok közül közüleidnek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem tíz pénzben télé meg velem. Vedd ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked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 De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. És halva ezt a tíz, megbosszankodék a két testvérre. Jézus pedig előszólítván őket mondta. Tudjátok, hogy a pogányok féjedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen közöttetek, hanem akik közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok,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 A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak, de azok annál jobban kiálltnak vala mondván. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk! És megállván Jézus megszólítá őket, és monda. Mit akartok, hogy cselekedjen veletek? És mondának néki. Azt tudom, hogy megnyíljanak a mi szemeink. Jézus pedig megszámván őket, illeti az ő szemeiket, és szemeik azonnal megnyíltak.